якщо спромоглися на достойне слово, чим остаточно завоювали їхні серця, хоч тримали їх до темної ночі, аж доки кляті підмети і присудки переставали бути для них темними хащами, отакими, як ця кропива, і вони починали їх пізнавати. І от для цієї пані вони стрижуть зараз кропиву, напружено чекаючи її саму, того, як вона здивується, побачивши пекучі покоси, а може піде старим шляхом, Довкола, подумавши, що рів далеко обходити Але хто би той на довкола, якщо бачить дорогу навпростець Скорше буде Пані йшла із своїм вишневим портфелем Затуманеними очима і стеблом у роті На ній була червона лакова спідничка, яку так не любили колеги Стверджуючи, що червоні спідниці носять лише такі А широкий каблук не вгрузав вологу долину Підстрижену лінивими коровами траву І давав можливість дивитися у небо вона вкопано спинилася, виплюнувши стебло, і наблизившись до прорубаної просіки. Вигострила погляд, пробуючи вирозуміти, що сталося. Обережно, мов на заміновану землю, ступила на покіс, і ще не завваживши нікого за стіною коров'яку і петрового батога, що саме набирали силу для цвіту. Уздріла їх перед самим ровом. «А ви що тут робите?» «Та ми того. вам трохи кропиву вирубали?» аби скорше додому добиратися. «Вийдіть, а ми вам будемо сапами махати». Вона перейшла через рів, загачений бознаде видибаним серед поля камінням, відчувши дивний спазм горлі. Подякувала якось заїкаючись, помахала їм рукою і вишневим портфелем. І майже всі помітили, відточивши собі зір на безмірних пасовиськах, на зелені довколишнього світу, не зіпсувавши електрикою, болягали затемне, і вставали з першими півнями, що очі їй трохи змокріли. А рівно через місяць вона поїхала у якесь велике місто і вже ніколи не з'являлася в їхньому селі. Але якщо хтось із них потрапляв на ту далеку кутову долину, то неодмінно згадував молоденьку вчительку в червоній спідниці, котра з горба махає їм своїм набитим зошитами портфелем і пучком лугових квіток, який її незграбно простягнув Ігор Колосинський. Раптово осінній мисливський ліс, начинений як фарширована качка з погадами, вистрелив і стемнів. Коли прийшов до пам'яті, вкладали його заляпаного чимось червоним у машину, відкинувши сидіння. Кров цебеніла з-під ребері і пекло так нестерпно, що розривалося серце. Хто у нього вистрелив, так і не дізнався. Але те, що дивом залишився живий, розумів уже тоді. Двох див не буває, бо за що йому таке? Мав і так досить щастя. Всі стояли й дивились в очі, ніхто з них не стріляв. Перед виходом дивно переплутали в рушниці, можливо, навіть змовились, трошки не розрахували, хоч були професіоналами. До нині шкодував, що не розплутав ту справу хіба що боявся дістати другу кулю, тепер уже прицільнішу. Не мав куди діти з цієї роботи, тож вирішив залягти на дно. Тим часом, а відтак мусив з ними зустрічатися, пити каву, щось говорити, врешті про все забути, хоча до кінця нічого не забував. І так його життя набирало форм якоїсь великої божевільні, у якій пацієнти і лікарі, обвинувачені і судді, жертви і вбивці переплутались. Змішані на грошах, як на дріжжах. Був усього лиш маленьким царем Володіння котрого потроху збільшувались Ніхто його ніколи не вчив Що царство може закінчитися так само раптово, як і розпочалося Бо ніхто із його предків не царював На рівнинному поділлі посеред піль і долин Лише його село лежало у розколені горба Так ніби сховалося від усіх вітрів та нашесть цього світу але, як курям на сміх, самі лишень протяги висвистували по його вліплених у підніжжя глиняних гір вуличках. Будь-яким вихором викручений дощик приносив потоки рудої глини, і вони змивали з грядок усе, що посадив хронічно обнадіяний хазяїн. Він садив, а дощі змивали, він садив, а дощі змивали, і ніхто не переставав копати ті зачаровані грядки і засівати кожного по великоднього тижня. Я жоден не покинув своєї хати, так наче прикуті буде до цієї землі, так наче мала вона забирала. Майже кожного року когось засипало у довгих норах.